Більше з цього журналіста СНБ нічого не змогли вибити. Його було передано в суд. Суддя засудив автовізія Саміленка до 10 гривень штрафу за розповсюдження неправдивих чуток, і після цього журналіста було відпущено на волю. Через кілька місяців після цього інтерв'ю було вчинено зухвали пограбування воронецького відділення Національного банку України. Люди у військових уніформах без знаків розрізнення, лише з емблемами ОС на рукавах, викарли 500 тисяч гривень і повідомили банкірів, що це експропріація, а гроші – для боротьби за Українську імперію. В 1990 році ОС провели кілька терактів – вибухи у Єврейському театрі в Одесі, в штабі Львівського відділення руху народів, у приміщенні Товариства румунської культури в Чернівцях знову це місто, та у Харківському будинку Дружби народів. В результаті цих злочинних дій постраждало 98 осіб, поранення різних ступенів легкости. Смертельних жертв не зафіксовано. 8 серпня 1991 року в Чернівцях ОЕС здійснили зухвали пограбування відділення Національного банку. 20 осіб в уніформі частин спецпризначення чорного кольору, озброєні автоматами, зімітували доставлення монету у спеціальному панцерному кразі, як воно робиться, оточили будинок Нацбанку і частину вулиці імені Ольги Кобилянської з ювелірним магазином «Рубін» до того ж. Поки що до чого екстремісти забрали з Нацбанку один мільйон гривень, а з ювелірного магазину «Рубін» коштовності з діамантами – та близько тисячі золотих скульптурних зображень Тараса Шевченка і щезли у невідомому напрямку. Оперативні термінові пошукові заходи, в яких задіяно сили Міністерства внутрішніх справ та Служби національної безпеки, поки що позитивного результату не дали. Є підозри, що зловмисники-екстремісти з награбованим добром переховуються у вірських районах Чернівецького краю, але це мало ймовірно, бо спецавтокраз – Ніде більше у цьому регіоні помічене не було. По телефону ОЕС повідомили органи влади, що це експропріації. Ідеологічні засади ОЕС Проаналізовані пропагандистські та агітаційні матеріали ОЕС листівки, графіті, преса, брошури дозволяють окреслити їхні ідеологічні засади з досить високим ступенем достовірності. За всіма ознаками ОС, це крайньо права політична організація. Її жодним чином не можна віднести до так званих квазі-правих, які мають у своїх економічних засадах цілком ліві принципи і по суті змикаються з ультралівими. До квазі-правих утворень зараховують організації націонал-соціалістичного спрямування, які дотримуючись правих принципів у політикумі, націоналізм, Ієрархія, авторитарність сповідують цілком протилежні в економічній сфері – суспільна власність, планове господарство, контроль держави. Наприклад, до таких квазіправих організацій у ХХ столітті можна зарахувати Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партії Мусоліні в Італії, угорські схрещені стріли, румунський легіон, залізна гвардія, русське національне єдінство на Московщині – та наші українські, українська національна армія та партія соціальних націоналістів. ОС на відміну від згаданих декларує цілком праву ідеологію як у політичному, так і в економічному сенсі. В економіці, чим власне вони відрізняються від квазі-правих сил, ОС виступають за тотальну приватну власність, особливо на землю. Бо основою майбутньої української імперії вони вбачають трудового землевласника – вільного хлібороба, якому Конституція буде гарантувати право зі зброєю в руках при потребі захищати своє право на власність. Держава має лише забезпечувати безпеку своїх громадян і стабільний курс національної валюти, збирати податки і якомога менше втручатися в економіку. ОЕС за вільну конкуренцію відкритий ринок, але в разі загрози національним інтересам України держава має право вдатись до протекціонізму. Людина, за версією ОС, вільна, але її свобода закінчується там, де починаються національні інтереси України. Тобто, якщо вільна людина з групою інших вільних людей забажають утворити якусь профспілку чи соціалістичну партію, то це вже буде загрожувати національним інтересам України.